Ekkorsak 3. A dino kajnala It's... <laughs> O, oh, tënyleg, mëndhët, huh, dëjjoh. Hët, sëbëd ijë ráhozni apucirë a frasht. Apuci nëgën ijedës. Lepotyogët e y hegyrëllës. Bum, bum, bum, bum. Bëtus apuci. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Bëtus. Én bài druknék egyet. Ez már a 3. woklármád a héten. Ne sengettam nagy izgalamot oszoljunk. Mennyetek legelni. Ó, ugye látom más is van itt áldott állapotban. Bimas, én nem vagyok terhes. Ó! Karl, pedig te nédd ide a jónalánnél. Ó! Mond hittudom, hogy nagyon izgulsz. Hiddél, hogy én is. De íci-pici túzásba viszéd. Igen tudom, tudom. <gül> Bocs. Már úgy beszélsz mint Diego. Jó teszembe. Jól van, Diego? Jól van, Diego? Nyújj a forró! Nyújj a forró! Nyálda nyomom, dingó! És most? Na, no, hogy nézzek már? Nyugi, ne zaklast fel a kisbabát. A kisbabát ne félsd. Én a zaklatot apuka miatt aggódom. Na-na-na, nem szabad lesni. Voilá! Játszótér a poronytnak. Ha, na hát! He says: Tud álatos. Money, elolvadok. Magam készítettem ez a családunk. Emi nem a logokra járta. Logja miéinken. Passol nárá. Kathy? Elismerem, nincs még egészen készen. Itt ott kell még uh, csiszolni rajta. Megáll az eszem. Baba barátát tenéd a természetet? Baba barátát a természetet ugyanmár. Képtelen ötlet. Mani, a borjunk ebben a világban fog felnőni. Ez ellen nem tehet semmit. Már hogy ne tehetnék? A föld legerősebb állata vagyok. Most még nagy a szád. De majd meglátjuk, hogy bírsz el egy kamaszmamuttal. Gyerek onnan síd. Légy өл kedves és ne nyúlj szemméhez. Ez gyermekjátszótér. Te gyerek vagy? Ígyan ne válaszolj. Diego, hol voltál? Ki hagyta a nagy meglepetést? Ó oh, ténleg, kár. Maj megnézem később. Jó van, majd szólj. De monni, úgy nézem Dígót bántja valami. Ád, de hol semmi baj. Azért beszélvele? Mi fiúk nem beszélgetünk a fiú bajainkról. Mi csak bá baba boxoljuk egymást. Micsoda marhosság? Szerintettek egy fiúnak ez felér egy fél napos lelkizéssel. Jó volt, ha beszéllek vele. Helló. Au. Ezt miért csináltad? Nem tudom. Figyelj csak. Eli azt mondja, ha szerint te valami bánt téged. Én mondtam neki, ah, hogy... Mi tagadás? Az a helyzet, hogy azon tűnödöm, hogy lassan ideje lesz lelépnem. Jól van, akkor megmondom neki, hogy semmi bajod. Minden rendben. Nézd, berosdásodtam. Valljuk be, Manny. Engem nem babaőrzésre szánt a törzsfejlődés. Micsoda beszéd ez? családod lesz ez nagyszerű gratulálok hozzá de ez a te kalandod nem az enyém ezt soval nem érdekel a bórjam nem nem nem erről van sohit deh hogy félreértem mec csak el keres megadnak jobb izgalmakat tisztet kalandor uraság a világért csak akarom hogy belebetegedj az unalmas család életembe ugy látom neked is felborult a hormon háztartásod mami vá nem kell elmenni senkinek nos Most láthatod, miért nem szoktak a hímek lelkézni. Miért? Mi történt? Diego elmegy. Várjunk, várjunk, lassíts hisz nekünk, most boldognak kell lennünk. A születni fog egy kisbabánk. Nem, Sid. Nekik születik gyerekük. De egy csorda vagyunk. Egy család. Figyelj, változott a helyzet. Maninak most más dolgok fontosak. Ez van, Sid. Jó volt együtt lenni, de most ideje tovább állnunk. Szóval már csak ketten leszünk. Nem, Sid. Nem ketten leszünk. Robbs és Eddie is velünk jön? Csak Robbs? Csak Eddie? Ég veled. Oké, okay. nyugodj meg. Semmi pánik. Jó kapcsolatterentő vagyok. Szervedek új csordát. Ilyen egyszerű. Pati, pi, pati, pati, pati. Hé, vissza végzasz? Que pasa? Se baj, a szépségem mindig velem van. Hú! <tos> What the hell did you hear? Well, here we go See you Szágen picik, tudom mi a magunkra hagyjuknak lenni. Befél a felje, töbinnen vagy tok egyedül. Ua. Okay.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 Ezra fűnök, jó? Vigyázzol az ösztredre, annő mindent fűszöyen. Ja, nem tudjuk, néha! Ha baj? Kikkottam nektek a gyerekek. Á, á, á. Kezelem, kezelem, kezelem! Rasz tojás! Zár tojás! Majdnem a szívbalt hoztad rám! Na jól van, semmi baj. Csak hangod fel, mert úgy szeretlek. Jól van? Most bemutatkozunk Manébásinak és Elinéninek. Szia! Csakolom! Elmutatom nektek tojbiást, tojdort és gömböcöt. Seed, nem tudom, mit csinálsz, de inkább ne csináld. Csss! Megtalják a kicsinyeim. De ezek nem a te kicsinyeid. Ezek tojások. Nem vagy szülőnek való. Miért ne lennék? Első jel, elloptad más tojásait. Második jel, az egyikből majdnem rántotta lett. Ú-ó-ó! Oh, oh, okay. Értsd meg, valaki biztos rémülten keresi őket. Dehogy? A föld alatt heveltek, igen. Valaki kitojta őket, aztán... Tojt rájuk. Uh! Sid, tudom, mi zajlik benned. Egyszer majd neked is lesz családod. Jön majd egy kedves lány, aki, aki szerény igényű, Aki nem érez szagokat, akinek minden mindegy... Manny ezzel azt akarja mondani, hogy... Értem én, visszaviszem őket. Nem ékeskedem tovább idegen tojattal. Egyedül leszek. Marad az old najhármagány. Menj mélységet. És örök. Szidhő szíve hűl egyedül. Cifrán tud szenvedni. Tuladj meg! Sid, Imeg. Hod 1-2 óra kiheveri. Kábé 1 perc salatt. Ez sid egyik specialitása. Ne figyelek vissza ideket. Jó szülöl nem még. Szeretett teljes. Kendet, önödiget. Te mit mondottad tot? Hm puttam ơi sợ thật kìa yoyoyoy đánh thiệt à thô mà mà thiệt à thô kerasdün de sálad keket óre éova megförölek piceket ah nem is tudom talán télenmen valo ez nekem neh szűlőnek lenni a a a Nukoletëm oh, Bum, bum, laka, laka, bum Hova, nama, ba Bum, bum, laka, laka, bum Ittana va Ittani vod, basat, nis basat Can I send the boy? Nem haragzon, nem kezdni. Ná, most bírcizikok. Yes, puoi tudok. Üresen posztok. Na, problema. Fi megolgya. Z. Z. Darvsi gászös te hét. I ház posztit a tejes két. Két. Uh. Bu csatitem this team. Oh, my God. Sajnálom, nem mehettek be. A játszó csak a gyerekeké. Várjunk csak, ti azok vagytok. De tessék mindenre vigyázzni! A Lajhárt kinyitotta a játszóteret! Ne, vajatom mindenki, ne várjál! Jumurisak! Mi naman? Anyu, nëm adj oda a botomat! Rá szólná végre a köjködre! Miért? Ő taláza a botot! Nem mer én! Nem mer ők! Nem mer én! Nem mer ők! Nem mer én! Az adik a szája, a dits a katyája! Mi ütet belér, baland vagy? Ejszá, magam nevelek hálom gyereket! Ki jel nekem némi együthérzés? Rodáj! Aztán volt fett! Állj, állj meg! Állj meg! Állj meg! Állj meg! Tapaszkodj, jöksikám! Nem vérokkom át! Manapság azt mondják, hagyni kell a gyereket azt enni, amit akar! Nem lett túl vastag a bokád. A bokád? Milyen bokád? Jaj! Ronald, honnan pottyantál ide? Jaj, ne! Ez nem játék, könt ki szépen. Ha nem köpte ki a kis jaksit, rögvest haza megyünk a játszótérről. Egy, kettő, a következő már a három. Évni jól van, lámél és virul. De ez nem az én jaksim. Nem, de jobban semminél. Oh. Totem. <gül> Na sukiwa me benet. Séd. Ha oh, hello. <gül> Siamané. <Sze>, Yoksi <gül> kicim. Oh. Ne, ne, ne. Ja. <gül> Mágon sajnálom van. Tot a karosa hely. És nem miromboltuk le. É, vagyunk punnyadva tesó. Menve egy az a lényeköt senki nem sédött meg. Csak a kis izéke. Na, az a három. Meg. Óh, hétt hogy visszavittetted volna magadnál tartotta dөөket. Nézd meg mit csináltak. A maga fétáusukkal van neki kis probléma ez igaz? Eszik a társaitokat. Ez nem olyan kis probléma. Na, senki köve őket. Jó, ja, hát ez egészen más. Csak piros pontot neki, mint a fiúccska. Nem valók ide sid. Vid vissza oda, ahol találtad őket, mert oda valók. De mani, nem válok meg a gyerekeint. Bezdengish! Leo, save by, save by, itt van a mama. Rikolt valaki a föld. Há? Kihaltak. Lehetséges, de akkor ez dühében feltámadt. Szét! Jön, jön, jön, jön, jön, jön, jön, befelé, befelé, befelé, befelé! Tettessük magunkat kövületnek. Kinyíltamok! De lett hát, ami bánt! Anyukát, vigyázz rád! Mi? Mi ez? Hét! Atoda neki őket! Ő az édesanyjuk! Azt akár kimondtadja magáról! Mit akarsz? Anyakönyvi kivonatot? Ez egy dinoszaurusz! Én pedig véd és verejtéket nem sojnában neveltem őket! Egyetlen napig! Add vissza őket, te lüke! Hallod-e? Ezek itt az én kicsinyeim! És megkapod meg őket, csak az életem árán! Há! Fusson veled, akinek nincs jobb dolga! Cseréltél! Oh! Ah! Ah! Seed? Ah. Oda vittelesz ide? Hát... Meghódt. Kár érte. Hiányozni fog. Lassan a testtel. Míg ne temessük. Jól van. Eli, nektek eddig tart a kaland. Rops, Eddie és te visszamentek a faluba. Persze, már itt se vagyunk. Eli, láttad azt a bestiát? Ez nagyon veszélyes lesz. Beszélj a csőbe! Na, pompás. Ha megmentettük szidet, én folytom meg. Te vagy az idősebb. Egyeké az elsőbség. Vagy hopp, vagy kopp. Oh wow. Ugh. valamit. A legkisebb jelet. Röktön szólsz nekem és megyünk ifelé. Rendben. Hoppa, öh, kell egy erső. Igen, valami, ami azt jelenti: vigyázzön a baba. Hmm, az jó, hogy á, ah, vejdődsz ülés! Megfelel? Öh, uh, túl hosszú. Valami rövid és ütős hi elszó kell, mondjuk, uh, Barack. Barack. Imádom a Barackot, hiszen édes és gömbölyű és sörös. Akár csak te. Gömbölyű volni? A gömb autók illetés test. A gömb maga, a gyönyör. Maradjon. Tudjátok, amit én álmodom? A lábunk alatt volt egy egész világ. És meg csak észre se vettük. Meg persze szidet, akárcsak ti! Na hát, a nemes lelkű vadász! Csak semmivel viszály, fiúk! Játsszuk azt, hogy egységben az erő! hogy ez a másik. Hogy csúszdászol ez a gyerek? Subidubidú! Oh. Oh. Szóval többet ne lássuk ilyen subidubi csúszást. Picinek lenni. Neskjej! Neskjej! Neskjej! Neskjej! Neskjej! jó gyűrű vagy igen bátyóra vájtam mégdig meg én is Kicsit, tompa. Mi szél hozott titeket? A barátunk egy dinoszaurusz fogja. Vagy úgy. Éh hulla. Üdv a világomban. Egyúttal. Pá-pá. Sipírsz haza. Majd Siddel együtt. Én azt mondom, fogadjuk meg az eszement remete tanácsát. Mani, ha idáig eljöttünk, megkeressük. Megvan a nyomuk. Indulás. Úrgh! ara követhethetitek a barátotokat. Á tud világra. Mit tudsz, amit mi nem? Ó rokon, szemves rokon. Dinosaurus mama, cipeli a három kicsinyét, meg lássuk csak egy pechyű zöld valamit. Az a pechyű zöld valami az a barátunk. És anyomból olvastad ki? Nem, dehogyis, láttam őket itt elhaladni. A lávazuhatakhoz mennek. Ott van a díno kovodája. Hogy eljuss oda, át kell tenned a szenvedés gyungelén. Azután a halál hasadékán. S végül a síkajog síkján. Fú. Hát akkor további kellemes túr át a téboly mélyén. Mi most megyünk is. Ájájájájájájájájájá! Állj! Ti azt hiszitek, ez egy trópusi, luxus lebzselőhely? Ittik lesznek a mai uzsi, husi. Mert mit ér ez a... ez a gyatra agyar? Hogyha szembe jön a szörnyetek. Akit úgy hívnak... Rudy! Ó, oh, de jó! Hála az égnek, azt hittem valami félelmetes neve van, például Robert vagy Tommy. Várj, úgy érted, az az ízén nagyobb, mint a dinoszaurusz mama? Jáááá. Ja. Já? Ja? Já, ja, já. Ja. Ő tőle kaptan ezt is. Oh. Tőle kaptad a szemkendődet? Ingéld? Azt a fú, de cool. De, talán mi is kaphatunk ilyet? <gül> hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú. Üdv az én világomban. Ki ott belépz? Hagyj fel minden reményjel! Ne strapáld magad. Kín, halál, satöbbi. Tudjuk, mi a program. Áh! Ah! Mostjaar hatunk a Szembed és dzungelében. Ai mec. Miért? Mi a baj? Barack? Mi? Jó ja, nem, csak olyan fura érzésem támadt. Éhes vagy, lement a vércukrod? Ott van gyümölcs? Én se rohangásznék a helyedben. Nem vagy éppenséggel hazai pályán. <gül> Miért? Most komolyan meg kéne ijednem egy virágtól. <gül> őszintén, számítottál erre? Máriz! <gül> <gül> Szögesszük le! Erről most te tehetsz! <gül> a barátainkból nem eszelte, Gossz! Ha! <gül> ha! <gül> ha! Na, jól van! Kezdődjék a gyomlálás! Képt ki! S a burok zárva marad örökre! Micsoda? Láss és hüled ez hasas, agyaras hölgyike! Kiszedem őket, mielőtt megemésztődnek! Megemésztődünk?! Csontvázak lesztek három perc alatt! Na jó, a kövér öt perc alatt! Nem vagyok kövér! Te, én mm. bizsergek! Nem úgy ilyet, amikor egymáshoz vagyunk nyomva! De én nem úgy bizsergek! Kaj, mm. is érzem! Gyorszer! Segítsetek! Hú, uh, siess! Lásd hát a dzsungel! Szupermennyét! Ki a kövér? Ki a kövér? De, de! Köszönöm meg. Öh. Uh, köszönjük, hogy megmentettél. Bak. Segíthesz meg keresni öpehüd zöldet? Nem nincs rá szükségünk, de igen, van. Öde hmm. fenna, szegitek. De mi már szabáyok. Egyes számú szabáy. Mindig hallgas, bakra. Kedtest számú, maradj az ösvény közepén. És a harmadék! Aki bűzt, ereget, csak sereghajtó lehet. Lépjünk ki, szaporán! Azért mi sem vagyunk képeszőek. Ezt kérlek, alaptétel! Na, keressük meg azt a zöldizét! Köszönjük! Këtu të çelim vaj. Senkë lambaz min cat, Turkishit. U angad meq e mëgünk. La çatok si pelletes min kat. A spierdát mutats nekik. Ezdura vezet a lajhár. Ó, vino barcaforol legyen lífó. Szerinted megtalálja a szürnyetek szidet? És ami fontosabb, minket Rodi megkréfájatok? Ne vadja fel? Ő mindet tud. Mindet lát. Mindet felhall. Éc soval igen. Hey, túr és a pályáról. Indulj. Hes! Hernyókorában is mertem meg. Értitek, még mielőtt más lett. Sú, valahol voltál ide is, és élsz, ahogy tudsz, egy magadban götettségeknél küld. Abszolút. Bazarmi, senki nem szól a dolgaimba. Eszmény életmód az egy single pasasnak. Hagyatok? Ez a nekem való hely. Hallo. É, nem most nem tudok beszélni. Ja, semmi, egy döglött lájhat keresünk. <gül> né, mөөk jönnek utánam. Persze, hogy én vagyok bolond. <gül> Na de figyelj most most kerülünk hát a hasadékon. Itt most nincs tér erő. Nem, persze, szeretlek. Oké, sí, okay. okay Let us am. Teljes utánom. Erről az állapot próbáld. Miért írják ezt holál hasadékának? Felmerült az a név is, hogy nagy büdzös rég. De azt mindenki megbosol jogta. És hogyan tovább? Madam. Óh, oh -oh, a rolais álmod györeg. Pak pak pak pak. Eddes számú szabáj. Uh, uh, uh. ah, Gondok, hogy mamut egy ormányos elveleg nem felejt. Mindig halgas bakra. Na, semek, előre. Ha, egyenes, és jó ja, igen. Ha belélegzed a mérges gázt meg? Halls. Mérges gáz. Átlagos kis kaland az édenkertben. Várj! Uh, Eli, nem esd bajot. Ki kell próbálnotok! Jól van, szálljatok be mindnyájan! Semmi az egész! Nyugi fiúk! Felverült egy kis technikai nehézség! Nehogy levegőt vegyetek! Én nem! Én nem tudom tovább! Szívta! És most én is beszívom! Köszönöm! Köszönöm! Nem is Tisztára, figyul, figyul. Én nem shotok meg. Tisztára röhé azó hangod. Az én nem magadat kinhullanod. Video, video, video 1 és 2. Én éned, én édj. Holodnak vagy te? Ez mégsem éreg. H? Nagyon képpen Rémi-szt! Elkabarodni, most rögtön! Elkabarodni, most rögtön! Mi az egyes számú szabály? Hadd nevessenek! Miért olyan nagy baj az? Azok is nevettek! Ne röhönjetek! Tudjátok, fia, a legjobb az egészben! Meg akarjuk menteni Szidet, és közben mind meg fogunk itt halni! Meg a szeretem, Szidet! Ki szereti azt a béraságot? Köszönjük, hogy belerággattál ebbe! Sosem szórakoztam még ilyen jó! Mi köszönjük, hogy ott hagytad a csordánkat! Zseniális húzás volt! Hagyj, Tapa! Hát nem értitek? Hol el fiai vagyunk? A neheze mindig a nőkre marad. Néha élj el, magam alá püsileg! Jókat mondom! Néha élj el, ér püsileg! <Szor> ö nem tudom, hogy végül is mennyit hallottál. Nyugodj meg az egészét. Aha, értem. Te piszél szalám. Csak a gáz beszélt belőlem. Akkor indulhatunk. <Szor> Valakiről elfeleltesztél. <Szor> Honey, manja, manja. Oh, uh, au. Uh. Uh. Mivon? Nem éltetek a filozóf gőzcséget? Pedig aztó lestek majd erős villófjuk. Uh. Na, a ah, ah. vegetáriánusok lestek. Az sokkal egészségesebb. Te kincsem meg engem, vele annyira krácsol mintha mennyi vagyok. Már meg bocsás! Próbálok bevonni egy esmecserebe. Na ah! na na na na na, nem, nem, nem nekünk való fiúk. Nagyon utóságos a tollas és húsos. Én a tom Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, élő állatokat nem fogyasztunk, és punktum! Erős hat, Szergyal, nincs szabad! Kicsi, fotómadárféjúlka. Bocsika? Hé, most mit fordulsz el? Mindig elmenekülsz a konfliktusok elől? Ezért vagy kell, ányanya! farhány, brokkoli, minden szavam. Mondom, legyenek vegetáriánusok, erretek. Mondom, beszélj meg a dolgot, erretek. Hát így nem lehet kommunikálni. Tessék, elég szegényes az évkészleted. Meghát meg, meg mitől kell félni, hisz nincs nálad nagyobb állat. Linkiyor! Ben bizim hal. laughs Ne fognak harapni, veszélyes a dzsungel nappal. És éjjel még veszélyesebb. Ráadásul a kísérőjük komplet balond. Mi? Mármint Bak, az tök gyagyás. Nem vagyok gyagyás. Tilinyós bizony. És a lába is büdös. Dugulj be! Te dugulj be! Na megállj! Megvállj! Folytogatja a saját láblát. Mi? Nem kéne tovább mennünk? Ne! Mi? Legyünk Rudy éjjtse meg éjj! Nem szép halál. Kopy jól beszél. Ennyi volt emlősök. Itt megalszunk. Halljam Kajások vagytok? Én, igen. A lábszáramat nevetetem. És ott álltam. Hátamat a falnak vetve. Nem volt kiút. A halál borotva élén táncoltam. Szemtől szemben álltam a nagy, fehér szörnyel. Sose voltam még olyan eleven, mint mikor rám vicsorgott a halál. Mielőtt Rudy egy nyeléssel leküldött volna, megvágattam azt az undok rózsaszínű húsos izét, ami hátul a torokban figyel. Csak csüntem a nyelvcsapon, és lenktem rajta. Hátra, előre, hátra, előre, hátra, előre, hátra, előre, hátra! És előre, hátra, előre! Aztán egyszerre csak elengedtem, és kirepültem a száját testem ugyan a fél szemem de megszeresztem ezt Rudi Fugo ósta érégi a... mondás senet fogért arrat az állért és feleket sí érégi mondás de nem valami frappáns te vagy az én menyít ideálom nekem a menyít assz ménem te menyít idől papci bá bá bá du du du du pom pom mosh me namaz Na, meséljek nektek azokról az időkről, mikor egy törött kagylóhéjjal csináltam Térexből Téreginát. Mesélj, mester! Inkább ne! Én azt mondom, ennyi esti mese elég volt mára. Gyere, Eli, pihenned kell. Bulis páromban. Az ormánypárt hunnyon egyet. Én őrködöm. Á, nem kell. Azt bíz ránk. Az oposszumok az éjlegényei. Bizony, miénk az éjbébi? Prrr. No lo llevo a Rudy. A napunk lesz holnap, csekkészünk, vadászunk. Azokra gondolunk, akiknek nem hiányzunk. Ha? Tudtam én, hogy valamit van a szüved. money robs eddie money Miért nem alszol? Valami baj van? Eh, ne haragudj. Biztonságban akartalak tartani. Erre most itt vagy a világ legveszélyesebb helyén. Úgyan. Erről nem te tehetsz. Így alakult és kész. Meg kell találnunk szidet. Igen, de ha odaadóbb barátja lettem volna, nem lenne bajban. Odaadóbb barátja? Ugradsz, te agyas-agyaras! Kockáztatod a magad, a párod és a gyereked életét, hogy megmensd a haverod. Kockáztatod a gyereked életét, hogy megmensd a haverod. Apának illetve férnek nem, de barátnak szuper vagy. Hey! Uh! Meg. Itt érzek valamit. Oszlófélben lévő dögges helyű. Amit lespritzelt egy kisebb falkára való görény. Ez Szid. Emlősök! Akkor ezitten egy helyszín! Kitépet sző! Egy megevett tetem! Egy ázot! Jaj! Ó, brokkoli! Csúrulunk. Dino rátam a cidre. Ciderrre vitézül brokkoli tragad. Az végén a Dino! Holtan haver. Ne erőhögtes, Sith hardscape-ten, söt, életképtenen. És hol van akkor a Dino tetem? Jóval van lá vissza szívom. Kettes verzió. Sith asszi brokkolit. Dino asszi sidet. Dino rátapos brokkolira. És brokkoli. Holtan haver. Te pontosan mikor bolondultál meg? Hm. Három hónapja. Egy reggel arra ébredtem, hogy egy ananász a nejem. Egy asszott ananász. De én szerettem őt. Buck, egy apróság elkerült-e a figyelmedet? Nos, ha él is a barátotok, már nem fog soká. Rudy szimotot fogott. Hú, bizonyám, ez itt a sikolyogségja. Jobban mondva a maradványai. Okay <laughs> Hey, mizonas hé vagy ez hé? És mit mond? Mit tudom én? Nem értek sérelő. Ali? Ö, Shemyboy, ne is törődj velem, tudod, én most egy kicsi, de Köszönjük a fár kányról! Jól oh! van! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nyerőné Mám is rossz hely ez az árvilág. Kelemes idő. Jó szomszédság. Én ez volt ősei. Rudy! Rudy! Ez valami egzotikus dinosaurus? Eszéd! Akkor húzzunk bele. Nem nástam akar. No ja, kívánós. Grenadolma, grapefruit, nektarin. Gyümölcs koktélt akar az asszony. A fenébe. Mi volt? Baráts! Barátsk. Barátsk. Te kis babo, mi mi most? Ez ruszkije, jöjjönek, jöjjönek a kis baba, 10 halottát, mert te azoktól képzelni, hogy mondjon nekem, hogy tiszta tartani. Léci pokozatok felé. Síves örömes. Morodnyukhom, mindárt megyünk. Engésnekethetünk. Opaszumok, belejöttök. Mani, te vigyáz el ide, amíg vissza nem térünk. Mi? Na, hogy már elmenyetek, gondolja második szabájra, letért az ösféhrről. Az ötös számú szabáj felment a második alól, hogyha nő van a dologban. Vágy, mondjuk a egy kiskutyha. Ezek a szobájuk így menetközben születnek. Jó, de de de elí, nem mehettek. Mani, nyugalom. Én mögödte dállok. Helyes a bögés. Utólam fiúk. Vidjáz zelire fe nem mód behemót. Ha jól takarsz. Milyen dumasz, hogy mögödte dállok? Nem mögém ájon, hanem elém. Háttul csak a hácom van. Nem igaz? Gyere menjünk. Hú! Uh, Jól van! Jól van! Semmi baj! Apa! Apa mindjárt jön! Meg kell hagyni, édesem. Idevizíteni azt tudsz. Gue t referred! behaviors e z assembatt Kellee wie e rth Send Rehend Si challenge vis capacity za 걸en goal chու e a mot hel an about K Ne mozza. Vigyải. Én majd megvédelem. Te állítsd meg ezeket tömb. Mani, ha elévnek odáig már nem lesz mit tenni. Megkel bíznot bennem. Jövőre van. Nem bánom. Kaclimpajtás! Ég a mancs! Júj, de forró! Júj, de forró! Júj, de forró! Bocsi a zavarásért! Lenne itt egy szülés! Ó, oh, persze. Oh. Bocs! Jól vagy? Ahogy jól vagyok-e? Tudod-e milyen az megszülni egy gyereket? Nem. Nem igazán, de mindjárt jön Mani. Diego! Úgy félek. Foghatom a mancsodat. Uh, persze. Oh. Csak tűrt a fájdalmat! Mondják, hogy ez görcsökkel jár! Téb! Dia, most tovább vissza megyünk Frankoért. Ja, van, neragozzuk. Dia! Simódon. Nem lesz semmi hiba. Uh, bocsáss meg. Nagy levegők! Diego! Nagy levegők! Az a legfontosabb! Figyelj, szerintem gáz van! Teret tele teszük. Tudom! Te vagy fantasztikus, Everest! Snád, támos ott a Világros szín, halaj! Oi, nem baguás. Megyén! Megyén! Men, nem ne akarok vészmadárkom, de kivezetje ezt az izét. Oppa! Ai ai, pá! Oké, jön én. Agocho deixa tudo tranquilo. Sikerülni fog! Nyomjad! À! Nyomjad! Hiába! Ja, nem megyek! Még egy utolsó nagy tolás! Fogalmad sincs, hogy mi megyek keresztül! Oké, okay, a végét visszavalom! Túljuk őket engem! Kövületnek rokonszemvesebbek voltatok! Sérültén. Ó! Money! Gyere bajtás. 5-1-esben vagyunk. Gyönyörű. Uស្podom legyen a neve. Eli. Kicsi Eli. Tudok egy jobb nevet. Kis barack. Kis barack. Mi értne? Idees is, gömbölyű is, és tüpöt, tüpöt vesz. Kis barack. Decik. Láttam, keménylegény. Az az utolsó díno, belekapott a szemembe, és... Jól vanna, ha nem vagyok fából. Becsa búlvaás! Eszit! Ó, oh, hát fiú! Az csak a farka. Ó, hát lány! Szerd, buszodjön, böngyön, mamutka! Én vagyok a Szit bácsú, tudod? Bizony, bizony, de nagyon szép kislány vagy, tudod-e? Gyönyörű kislány, édesanyádra hasonlítasz? Hálad, végnek! Megmesélt ők, Mari! Megmesélt ők, te is szép vagy, csak belül! Örülök, hogy előkerültél. Csodálkozom, hogy ilyet mondok, de hiányoztál. Bár itt volnának az én kicsinyeim is, barátok lehetnétek. fogtam, mostam hogy nem fogok szírni. Én nem. Márális feléte a temiena család. Te hogy vagy ezzel? Nem tervezel gyerekeket? Hát. No. Kiova nem lősök. Indulás haza felé. Emlősük. Visszatértünk arrajthoz. Arra Nekem bejött ez. Csinálhatnánk ilyet rendszeresen. <gül> ne essünk túlzásba. Ja, igaz. Persze. Zavart a halálos veszély meg mi egymás, igaz? <gül> Na jó. Itt mondd agyőt amennyét. Nélküled nem éltük volna túl. Hát, az biztos. De hát, minden jónak végez... Nem vagyunk egyedül, igaz? Hű! <gül> Helló, Rudy! Kudás! Íne nézz, te kolosszális kövület! Keres el valamit? Gyere, szerezd meg, ha kell! A barlongba! Gyorsan! Maradj a babával! Figyelzok rám! Menjetek! Legvár! Laposabbra tapos pajti! Egy fülecske! Majd rá, finnök! Húzd! Ma nem voltál formában, Hopihe. Ebből egy-kettőre kiszabadul. Futás! Várjatok meg! De hát kicsit. Ha agasztog megtek, ide lent valag jobb. És hol maiok lesztek? Hatalmas nágy rettentő dinoszauruszok lesztek. Ójjatok mint ánya. Mama. Vigyázz a kicsinyeinkre. A sűrű volt társid. Kés. Felveszted adatokat? Kéban zárva? Éh bérelés is vállalnám. Jóval, majd meg gondolom. Mhm. Uh -huh. Még mit nem? Megdöblött. Mi lesz vele? Mihez kezdek? Ez nem kérdés. Vélünk tartasz. Úgy érted, dő, menjek fel. Hah. Ez még szóhoz jutott eszembe. Ó yön regen élek itt lent, hogy már fentnek érzem. Nem tudnék már beilleszkedni a felesínen. Ó yön, nézz ránk. Normális csordánok láccunk. Ez a végszó. Gyere, kis barack. Életben van. Buck. Én... nekem... Értem. Meg hát... ezt a világot ide lent kell tartani. Vigyázz rájuk, Tigris. Mindig hallgass Buckra. Mindjárt kérünk! Mindenki jól van? Hol maradt Buck? Ne féltsétek. Ott van, ahol a legjobb neki. De biztos nem esik baja? Ne viccelj. Az a mennyét legyőzhetetlen. Én Rudyért aggódom, nem érte. dom hogy ez a családi idill dolog nem a temű fajok, de tud meg barátom bár hogy döntesz, nem megyek abbajtajás. Ha csak kaland kell, van itt elég. Miresz a búcsú beszédemmel? Hiába fogam azt. Most hogy mutatson meg, hogy a mamut izom és érzősív, csupa erő és érzelem. Ó! Oh! Küs Ah, és ki a tűre felnőnek? Most mondják az anyémek is, mintha egy idő alatt megszülettek, másnap elhagytak volna. Mi így is történt? Igen. És mennyi dolgoztam velük? Egy is végre. Ístehozott a gick korsakban. Boom boom akala kala kala boom boom boom akala kala boom it was a nice night